39. fejezet Magamra húzom az esőkabátomat, és J-hez fordulok, szemügyre veszem egy pillanatig, mielőtt kilépünk a társasházból. Ez az az éjszaka. Újra lecsap? Igen, és ha velem van, az befolyásolni fogja, mit tesz következőnek. Nem hagyom el. Csattant fel. Ként kurvára megöl. Nem vagyok olyan ostoba, hogy ne akarjak támogatást, amikor szabadon jár ez a fickó, de erősebbek vagyunk, ha azt hiszi, mégis. Azt akarom, hogy azt higgye, maga elment. Nem fog lecsapni fényes nappal egy rendőrségre vezető sét a közben. Kurvára menjen zuhanyozni. Ott találkozunk. Beszélni fogunk. Nem megyek el annélkül, hogy ne vigyázna a hátamra. Nem hagyom, hogy egyedül menjen. Melyik részét nem érti annak, hogy ként meg fog engem ölni? Nem tetszik, ami ennek lefestiként. Ne mondja már ezt többet, ki nem fogja megölni magát. Nem tudom, hogy ismerje őt vagy sem. Egyik percben azt hiszem igen, a következőben már nem. Ez magáról szól Lailah, maga az egyetlen átkozott ember, akivel törődik. Ha védtelenül hagyom, meg fog, ha kimondja, amire készül, én fogom megölni magát. Kisétál ezen az ajtón, és meglátja magát, J, én fogom megölni magát. Nem fogja fel? Ha titokban öli meg Williams-t, nem menthetem meg őt. Ha előttem próbálja megölni, van esélyem arra, hogy megmenthetem. Kisétálok ezen az ajtón, és Istenemre esküszöm, ha kockáztatja ennek a nőnek az életét, az lesz az utolsó ostoba hibája. Kimegyek az ajtón, és a fenébe is nagyon szakad az eső. Visszamehetnék az ajtonállóhoz egy esernyőért, de jelenleg szokatlanul írtózom tőlük, különösen mivel esernyős ember ott lehet az egyik alatt, a tucatnyi közül azokon a járdákon, amelyeken most végig sétálok. Kezembe veszem a telefonom és az orvos szakértőt tárcsázom. Gyorsan melani hangpustájára kapcsol. Persze, szombat van. Beszt hívom. Lávügynök! Tetszik nekem ez a testőr. Mi történt az FBI ügynökkel? Egy rövid fellángolás, egy fejjel, ad ne kezdjem elsorolni. Ja, ezzel kapcsolatban azt mondtad, kikerülök egy esernyőt, amely majdnem kiüti a szemeimet. Pár héttel ezelőtt azt mondtad, hogy arra vagy kárhoztatva, hogy egyedül legyél a holtestrutinod miatt. Hol test rutin? Törvényszéki orvos szakértő vagyok, Lailah. Mindegy. És kb. tíz napig bírtuk. Nem mondanám, hogy ez áttírná ezt az állítást. Hogyan találkoztál vele? Egy tethelyen. Milyen tethely? Banda beavatási gyilkosság. Egy banda ellenes műveleti csoportban van. Logikus. Ez egy FBI művelet lenne. Oké. Miért? Váltsunk sok témát. Szorosít az az időbeosztásom. Körülbelül két háztömnyére vagyok egy sajtóőrülettől az őrsnél. Van valami infónk arról, hogy mi a toxin? Nincs. Tegnap este beszéltem Melanival, és van egy listánk a lehetőségekről, de ez egy nagyon nehéz kérdés. Mit tegyek, ha ismét belefutok valakibe, aki emiatt a szar miatt haldoklik? Van ellenszer? Nem tudjuk, mivel van dolgunk ami ezt egy lehetetlen kérdéssé teszi. Igaz, lehetetlen kérdés. Befordulok a sarkon, és meglátom az őrületet. A következő pár órában próbál előhozakodni egy jobb megoldással. Dolgozom éppen. Megszakítjuk a vonalat, és megkerülöm az épületet az oldalbejárathoz. Egy barikád és néhány egyenruhás rendőr állott. Felvillantom a jelvényemet, és elindulok befelé az ajtón, csak hogy múzerbe ütközöm. Megint. Mit keresel itt? Még mindig vannak ügyeim, amikkel kapcsolatban visszajelzése van szükség az itteni embereknek. Hozzám lép. Közel. Nagyon közel. Én viszont nem hátrálok el. Ha kirúgnak, lájlachlav, meg fogod érezni a fájdalmát. Te vagy az, aki nem sokára meg fogja érezni a térdem fájdalmát, csekfej. Felemelem a térdem. Mózer pedig hátrébb lép. Basz, úgy meglájlá! Megkerül és kisétál az épületből. Bár csak esernyős ember a férfiakat szeretné. Gondolom, miközben felmegyek a lépcsőkön, és Houston irodája felé veszem az irányt. Persze ez egy csúnya gondolat, de hangosan is kimondanám. houston a dolgozóasztalánál ülve találom, megtépázottnak látszik. Megteszik! Kijárási tilalmat rendelnek el. Be kell rendelnem egy csapatot túlórára. Mikor jelenti be? Lesz egy sajtókonferencia egy órán belül. Hagyj tizenöt percet, és ezért tartozol nekem egyel. Mondom, kilépek az irodából, és találok egy üres helyet, amelyet a legutóbbi látogatásomkor szúrtam ki. Becsukom az ajtót, és felhívom az apámat. Laila, szólal meg. Mi a fene volt ez a múlt éjjel? Gondoltam, Roger elmagyarázza. Azt mondta, most kívül áll ezen. Azt ajánlotta, hogy vigyázzunk Ellison polgármester úrra. Ellison polgármester figyelmen kívül hagyott engem, és megtartotta azt a sajtókonferenciát. Ő idézte ezt elő. Púcser veled van? Igen. Miért? Beszélnem kell vele. Közlöm. Nem engedem, hogy beszélj a legértékesebb kincsemmel. Ha meg akarod magad választatni, azt ajánlom, adda a telefonhoz. Hallok egy hangot, majd apám morgását, mielőtt üdvözöl engem púcsér. Lavügynök? Feltételezem, támogatja Elizon polgármester urat a tegnapesti parti és a jelenléte alapján. Jól feltételezi. Azt akarja, hogy Elizon polgármester úr tartsa meg a pozícióját, az apám pedig szerezze meg a kormányzói helyet. Ebben a pillanatban Elison polgármester úr azon dolgozik, hogy befejezze a pályafutását, és az apámhoz való közelsége miatt őt is magával fogja rántani. Mit javasol ügynök? Hogy fogja rövid pórázra azt a vesztest, és mondja meg neki, hogy ez egy FBI művelet. Ha magamhoz kell ragadnom az irányítást, megteszem még a sajtó előtt is, ami egy elkúrt szituáció. Nem lesz kijárási tilalom. Az csak még inkább a fickó alá adja a lovat. A kezében érzi majd a gyeplőt, és nem kapdos össze csak úgy véletlenszerű embereket az utcáról. Ez egy hosszú, kitervelt folyamat. Mit akar, mit tegyen elizom, polgármester úr? Ne legyen sajtókonferencia. Tegyenek közzé egy közleményt, amelyet Houston rendőrfőnök fog megírni, és ami azt mondja a népnek, hogy nincs oka tömeg hisztériára. Nincs okunk azt hinni, hogy fenyegetve lenne a nagy közönség. Pár ember belekeveredett egy kitervelt bünténybe, amelyet a sajtó aránytalanul felfújt. Elintézem. Ezt kellett hallanom. Elkezdem lerakni. Lavügynök. Mi az? Csattanok fel. Jó csapatot alkotunk. Tudnék válaszolni, de csak piszkál. Nem kapom be a csalit. Lerakom és visszamegyek Houston irodájába a kiárási tilalom és a sajtókonferencia lefújva. Felpattan. Hogy az Isten intézte ezt el? Én vagyok a varázslatos kurva. Ír egy közleményt a sajtónak, egy körülhatárolt bünténysorozatról, ami nincs fenyegetéssel a nagyközönségre. a sajtó meg egy csőd tömeg, és hazudik. A polgármester fogja közzé tenni ezt a közleményt. Amíg ezt intézed, visszamegyek Williams nyomozó lakására, csak hogy megbizonyodhassak arról, hogy az elkövető nem ment vissza. Kilépek az irodájából és írok jay -nek. Itt van? Egyenesen itt? Válaszolja. Ezt írom vissza. Kimegyek a nyugati ajtón. Williams nyomozó lakása a cél. Mert miért is ne értsük a gyilkost? Kérdezi. Ez a terv. Azt akarom, hogy tudja, várok rá. Az egyik következtetésem róla az, hogy amikor játszani hívják, válaszol. Biztosítom, hogy a mai lesz az a bizonyos éjszaka, és ez az utolsó éjszakája.